Ще има ли общи кандидатури за президент на проевропейските и съответно на проруските партии в България? Ще се консолидира ли опозицията в искането на оставката на председателката на Народното събрание Наталия Киселова заради действията и по време на последното парламентарно заседание преди ваканцията? От кого ще чакат отговори и продължаваме промяната и демократична България, след като поставиха въпроса за руското владение близо до Язовир Искър и какво мисли демократичната опозиция в лицето на демократичната. България за разкриването на поредната българо-руска връзка този път в сферата на уражения бизнес, българин свързан с печално известния руски уражен търговец Виктор Бут. Изобщо какво отеква, докато заглъхва ехото от парламентарния гръм, а някои от депутатите си почиват. Други не. Добър ден на Ивайло Мирчев. Здравейте! Искрено завиждаме тези, които си почуват в момента от депутатите. Да кажа, съпредседател на Да, България, народен представител от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Ами да започнем, господин Мирчев, от темата за руското влияние, защото тя е важна за вашата политическа формация. Какво мислите за тези последни разкрития? Хронологически ще ги посоча последните. Руска собственост на територия в близост до Язовир Искър и Българин Осветен, като свързан с. Цитирам руския търговец на смърт, както е известен Виктор Бут. Българината е в Испания в процес на екстрадиция към щатите, Овиняват го в трафик на оръжия към мексикански наркокартел. Случая с руския мод на руското посолство в Язовирискър стана известен още през 20. 22 втора година, преди, преди повече от три години, когато след като ние започнахме работа по случай Камче, който, ам, комплексът Камче, който е така емблематичен за, по отношение на руското влияние, тогава едно разследване на КубЗ изкара наяве всички руски имоти. Там много ясно се открояваше имота на Езовирискър, за който няма никакво обяснение, няма никакви документи. Единственото, което се знае, е, че руската страна е искала в определен момент а, да, го актува и да, да влезе в, в, в, в владение. Казуса с Крамча, между другото, абсолютно също има Цял букет от, от руски имоти в страната, за които не е ясно по какъв начин са придобити, защо са собственост на, на руската държава и по-общо серия наши сигнали, последния от които на 29 май за комплекса Камча, държавата и службите не правят а, и не предприемат абсолютно нищо. От това е във връзка и с въпросниоръжен търговец, също част от една мрежа от а, не просто руско влияние, става дума за економически интереси, за търговия с оръжия и България свързана с тях не случайно. По-лошото е, че в а, българското контрознание в ДАНС наистина нивото на проникване на руската държава а, и, и, и нивото на влияние е толкова високо, че практически българското контроузнание не работи срещу руските интереси в България, по-скоро работи за тях. Спират се серия разследвания, свързани с Русия, слагат се в, така, в едни шкафчета да отлежават, не се прави нищо по тях. И нашия сигнал по отношение на Камча, на колегите ДСБ, по отношение на, на, на руското владение в Язовирискър е само малка, много малка част от това, което всъщност се прави за да се покровителства руското а, влияние в България, не обратно. Това се бори контразузнаването с него. Сега, всъщност, какво става с този ваш сигнал за Камчия? А, и а... Казвате ли категорично, защото това е много сериозно казване, че мълчанието на Данс и прокуратурата по сигнала ви за Камчия е свързан с влияние, а, руско влияние в службите, а не с, как да кажа, некомпетентност, нещата, които иначе си знаем, че нещата могат да отиват и в а, а, кръглото кошче поради поради мърлящина, така да го кажа. Не, не, категорично не става дума за некомпетентно се марляща не, че а, и, и тя не е на определено ниво, но в случая категорично става дума за спускане на заповед отгоре да не се работи по, а, по руски сигнали, по сигнали свързани с Русия. Това трудно може да бъде доказано, но тогава, когато нещо подобно не може да бъде доказано, се вижда какво всъщност прави контрознаването и въобще българските служби с, с а, точно тези сигнали. Пример в това отношение, когато службите в страната искат да работят, а, те могат да намерят начин да работят и пример е у, серията удари по опозиционни политици опозиционни висши чиновници. А, така че, Данс в този случай пък и ние имаме достатъчно информация отвътре за това как се реагира тогава, когато поступи в дан сигнал, свързан с руското влияние. И както просто бива, бива замитан. хората, които всъщност е, имат така някакъв вътък за борба с, с руското влияние в България, биват е, избутвани. И това се прави не защото има чак толкова много русофили и в самия Данс, а се прави, тъй като самият Данс се контролира от е, певски и свързани с него хора и от страха от ответни реакции на Русия и търсене на определени баланси. От друга страна Певски прави проевропейски и антируски изказвания, така че как си го обяснявате това? По-скоро търси баланс и не прави прави Проевропейски и антируски изказване. Про-скоро търси баланси. В риториката си а, взема а, модерните позиции, но в реалните действия, там където тук не трябва да има никого съмнение дан в момента, и изцяло под контрола на, на Певски, в много по-малка степен на, на Борисов и Данс не работи в защитавайки българския национален интерес и в никакъв случай пък няма каквито и да са стъпки за борба с руското влияние, за борба с руската пропаганда. Това се вижда на всички нива, като започнете от класическите шпионски случаи, стигнете до, до, до киберсигурност и това, че елементарни сайтове с руско влияние в България не могат да бъдат затворени. Кабаните телевизии, които продължават да излучват, руските телевизии, които не трябва да бъдат излучвани. И така нататък, просто Данс не си върши работата на, на никакво ниво. Включително са осветявани висши български политици за връзки с, с руското военно разузнаване. Ясни са, познават се. Данс не прави абсолютно никакви стъпки, не предприема а, в тази посока. Част от тях дори стават и министри. Въпреки, че България е обявана от Русия за неприятелска държава, така ли? Абсолютно България е обявена от Русия за неприятелска държава, но Дан, вместо да вземе мерки в, в това отношение, по-скоро обслужва а, руската държава, за съжаление. И, и това го показва целията на наши сигнали. Ние политически, вършим а, и правим всички стъпки, които зависят от нас и не е наша работа вече да, да вземем мерки по конкретни сигнали, като КАМЧИ, като а, останалите руски в, а, в цялата страна, там, където а, е засечено такова разковляне през, например, част от енергийните фирми. Лошото е, че ДАНС не предприема абсолютно нищо, смачкват се всичките тези сигнали, не се работи по тях и това хората, които са вътре, го знаят много добре. А и тук е място да кажа, че ако ДАНС иска да ви управля... ГАЕ сме готови а, да им а, дадем възможност да участват в интервю. Но Боданс иска да ме опровъргая. Най-лесното, което а, може да направи, да не отговори на сигнала последния от Камча, който е повече от два месеца, но да го направи адекватно а, и да си свърши работата по отношение на наистина силното влияние сред, а, включително сред българските контрразнавачи. Но Боданс няма да го направи просто, защото а, изпълнява други поръчки. Сега, вие произведохте силен ефект с а, тези ви, че България има трима премиери: един фур, формален, официален Росен Желясков, един самопомечтаващ се като а, премьер а, Бойко Борисов, защото това видяхте в неговите разговори за на пътища, и един действителен в сянка Делян Певски. Господин Мирчев, има хора, които се чудят дали предполагаемата сила на Делян Певски не се дължи и на това, че точно вие от продължаваме промяната и демократична България навсякъде изтъквате неговата. Роля. Дали, дали се питате вие вътрешно, дали не го правите по голям отколкото той всъщност е? Единственото, което ние правим е и, и това, което е едно от задълженията ни, като хора, които се занимават с политика, е да казваме на обществото каква е реалната ситуация в момента. И тя е такава. Дали на нас това ни харесва, кой носи говорно за това, един носи по-малко, друг повече, но такава е реалната обстановка и не може да се сърадим на това. По-скоро трябва да се запитаме как се докарахме до тук и по-скоро как Герб стигна до тук, защото а, всички виждат Герб в на настояща коалиция, завиха остро наляво и популистки. И Борисовата посока се определя изцяло от Певски и ревността на, на самия Борисов, както и вие а, карахте, че, че не е премиер. И това е фундаментален проблем в момента на, на, на политическия живот. Певски няма идеология и програма. Той иска да изде колкото се може повече със съгласието на Борисов. През бюджета, през репресивните органи си завладява значителни парчета от местната власт и си ги влачи в това, което а, така, всички а, виждат в, а, като снимки в фотостудиото си, като, като истинска плячка за, за трофейни снимки. Всички тези представители на местната власт, кметове, а, Лича точно на, на ловни трофеи, само че в случая са ловни трофеи на, на, на Пески. Завладяването на държавата в момента си ползи през, през местната власт. Борис, Борисов е много важно, той приема това с страх, но не може да го спре. И това е цената на, на, на гласовете на Певски. Така Борисов е всяки всякакви политически граници на Герб. Партията му се превръща в заложник на крайната амбиция на, а, на, на Певски, и Борисов самия Борисов и, и Герб остават без физиономия. А възгледът на Борисов вече за политика, се основава много повече на страха му от ПЕСКИ, отколкото на е някаква дългосрочна визия. И това е фундаментален проблем на политическия живот в България. ПЕСКИ няма съюзници, то има само заложници. Така и ГЕРБ става ляво популистка, нещо, което ние говорим от доста време и доказваме всеки ден в, в парламент. И от тази гледна точка няма как това, че ние казваме всичките тези неща, по някакъв начин да усилва а, влиянието на, на Певски, тъй като то е функция на, на действията и на Борисов. Добре, какво според вас може да разкачи, ако използвам тази космическа метафора, тези две тела а, Герб а, и Бойко Борисов от една страна и Делян Певски и ДПС е ново начало от друга? Вие казахте тези, тези две тела те по законите на физиката, така с, с огромна маса и много силно привличане. Това, което може да ги раздалечи, е работеща съдебна система в България. И точно по този повод ние обявихме на последния протест, който беше проведен, че през септември ще предложим на обществото нашия план, нашия план за отпор точно на тези две тела, на тези две големи тела, които не просто завземат политическото пространство в България, са завладели всички институции. И трябва да го направим, ще застанем пред гражданите в, в, през септември месец, Uh, голяма част от депутатите не почиват, върху, работим върху този план. Ще представим този план и се надявам да получим обществена подкрепа за него, за да можем не просто да ги, uh, да ги раздалечим, а да направим така, че uh, страната да работи отново, защото вижте, ние влязохме в Еврозоната, влязохме в uh, Шенген. Влязохме насякъде в Европейския съюз, в НАТО, навсякъде, където можеше а, да, да, да влезем. но не можем да си мислим, че всичко е завършило. Напротив, ние живеем в страна, в която и в момента все още е най-бедната или най-малко богатата в Европейския съюз и единствената причина е, че тя не е изградила до край демокрацията си. Ние това трябва да направим с този план отпор, да, да изградим демокрацията в България. Добре, а трябва ли според вас да се събира извънредно парламента а, по искането за оставка на председателката на Народното събрание Наталия Киселов? Всъщност има ли точно такова искане заради последното заседание? Не, няма, няма към момента такова, а, такова искане, но трябва да е ясно, че поведението на Киселова е недопустимо. Ние преди искали оставката и а, това в момента а, не може да се случи очевидно, тъй като тя има подкрепата на, на Делян Пески и самата а, председателка на, на Народното събрание започва много така ярко да, да влиза в фаза ново начало. Поведението е недопустимо, и ние обмислихме тази реакция, защото за такова брутално решение трябва да има отговор. То не може просто да остане ето така. За слушателите ви, които не знаят точно за какво става дума, в последните минути на, на сесията на последното заседание на Народното събрание, при проверка на кворума, госпожа Киселова направи драстични процедурни нарушения. Буквално бягаше от кабинета се да стигне до председателското място, за да, за да попречи. На, на проверката на, на кворума. Нещо, което всъщност доведе до а, срамни промени в, а, в а, законите, касаещи и въпросните над 4000 имота, които правителството Продава и по които ние работи. И в тази връзка самата с киселова и това е мое мнение, мнението на политическата сила, която представлявам, трябва да се срамува от направенето. Аз не знам тя един ден как ще преподава на студентите и това ли ще остане като пример. Защото от тук нататък това става като на запазена марка как един конституционалист преподава конституционно право на студентите в Софийския университет. Аз ще си щупи краката да стигне до председателското място, за да наруши правоника, за да наруши. Между другото в... Ако се погледнат кадрите тогава в, в зала, ще се види, че дори депутатите от ГЕР, които имаха най-силен интерес да бъдат приети тези, тези промени, се бяха хванали за главите и не смееха да, да, да я подкрепят по някакъв начин, защото тя просто изпусна изпусна контрола и направи нещо, което е недопустимо. Надявам се тя самата да, да предприеме мерки в тази посока. Аз на него място бих си подал оставката доста отдавна. А ще предприемате ли Вие някакви институционални стъпки и конституционна жалба за промени, и гласувани при спор за наличие на кворум, например? Обмисляме с колегите такива и е тогава, когато се установи, че има достатъчно силни аргументи, ние ще предприемем всичко, което, което трябва да се предприеме. Но тук въпросът е по-скоро и, и по-важен и той касае доверието в институцията на Народно събрание, доверието в председателя на Народното събрание и това е много над всяка и наши институционални хори. Сега, докато говорим за Наталия Киселова, председателка на Народното събрание, видяхме и на Бузлуджа, каква е според вас вероятността от силни женски фигури, имам предвид институционалните им роли вице-президент и председател на Народното събрание да се окажат кандидатури на левицата, на досегашното президентство, на евроскептичните партии и смятате ли, че геополитическата обстановка и европейската перспектива на България трябва да бъдат по-силно застъпени при определянето на кандидата за президент на продължаваме промяната в демократична България. Това останалите партии кой ще звучат за кандидати за президент, си тях на работа ние никога не сме се месили. По отношение на, на ролята на жените в политиката, единственото, което мога да кажа, е, че най-меко казвам, адмирирам. И, и те трябва да бъдат повече, защото са показали, че са по-качествената част от, не само от българските, от българските политици. По отношение на разделението про-западни и антизападни настроения. По-скоро разделението трябва да бъде борба с завладяната държава и това да, да да, да освободим България от а, тази хватка на, на модела, който вече се превърна в модела Пески борисов Отколкото просто да гледаме а, геополитическата ориентация, защото тя вече доста трудно може да бъде променена, още повече когато има политически сили, които гледат в тази посока. И директно ви казвам, за да не остане някой спечатление, че увъртам. Аз не вярвам в а, това, че и Борисов и Пески гледат, гледат на Запад. По-скоро това са ситуационни играчи. Тогава, когато а, трябва да се гледа на изток към Путин, съответно, Борисов говори за плотноходки в, в морето и му строи турски поток. А тогава, когато а, задуха западния, западния вятър, Борисов а, прави радни спомерца. От тази гледна точка съм песимист за, за взаимодействията в, а, в полста изток Запад. Тоест, казвате няма това да е водещото, водещото а, при избора на кандидат за президент и е по-скоро обща кандидатура сред проевропейските политически сили, даже тези, които само се обявяват за такива, не виждате да има, да има шанс. Вие ще държите на а, темата за завладяната държава и а, корупцията. Ние полагаме огромни усилия. Ами това е най-големия проблем на страната ни в момента. Ние влязохме във всички възможни съюзи, в които можехме да влезем. Еврозоната остана да ни паднат американските визи. Постигнахме всичко. Остана едно. Да си доизградим демокрацията. Точно за това в плана отпор, който ще обявим през септември, основната част ще бъде точно съдебната реформа и продължаване на посоката на това България да има върховенство на правото. Това означава а, рязко намаляване на корупцията. Не може да не минем през това, а ние виждаме навсякъде. От всяко общество, напрочи, където сега ще видам един съвсем бегал пример, тук що се сетих. Милиарди пак ще бъдат изсипани в, в саниране. Знаете, че за саниране на блокове, което е нещо хубаво и правилно, но, но, но начинът по който то се случва в България, бяха дадени на места повече пари, отколкото а, струва а, изграждането на, на самия апартамент, на самия блок това е абсурдно недопустимо. Такива неща се случват в България. Това може да се пребори само по този начин. Протестираме за, а, и се борим за, за по-високи доходи за младите медицински специалисти, за да не отиват на Запад. Ами има 10 милиарда лева в а, здравната система. Но тези 10 милиарда лева се разпределят между двама, трима души. Разбирам тезата ви. А вотът през септември, избистрен ли е за вас и ще поемете ли чашата, ако към тази на наздравица се присъедини Костудин, и възраждане ние имахме вече среща с, с МЕЧ, среща с АПС. Нямахте с възраждане към момента? Няма и как да имаме с възраждане. Среща много ясно сме казали, че проруските партии не влизат в и възраждане и величе, не влизат в възможностите още да, да има разговори и те да, и те да участват в отнасянето на такъв вод. Вече в залата който иска може да подкрепя, дори самия Бойко Борисов и Герб могат да подкрепят, защото чувам тези дни, че Борисов не бил доволен от правителството си, може би по-скоро не е доволен, че той не е пример. Но а, ние убедихме колегите от МЕЧ, водът на не е недоверие да бъде така по-широк, по-фундаментален за владените институции. А, част от тази тема и вътрешния ред и сигурност а, и той ще бъде най-рано през а, септември. Имаме подкрепата и на ОПС, така че това следващите стъпки обаче чувам а, хипотеза, че Бойко Борисов може да иска нестабилност и на практика да се окажете в позиция да му помогнете. Все пак, първонателно, същото правителство на Росен Желясков не искаше да подаде за конвергентен доклад за влизане в еврозоната. Вие ги призовавахте. Сега, възможно е да се окаже, че неволно помагате преди фактическото влизане в еврозоната за политическа дестабилизация, която да вози евроскептичните и проруските политически играчи обаче. Трябва да е ясно нещо. Това правителство да тогава не когато Борисофи поиска, а когато поиска Пески. Мнозинството на това правителство включва ДПС ново начало на Делян Пески. Всички министри, почти без изключение, са равни по това, което каже Пески. Дигат му телефона, отговарят му, изпълняват това, което каже Пески. От тази гледна точка нашите действия с вотане на те показват политическа позиция, показват политическа воля, показват посоката, която според нас трябва да се развива страната, но в никакъв случай няма това да бъде фактор сваляне на правителство, тъй като има и в момента управляваща коалиция, в която влизат и ГЕРБ, и БСП, има такъв народ, и най-вече с силната подкрепа на ДПС ново начало на ДНАН Пески, които всъщност ще решат кога това правителство ще падне. Иначе е факт, по отношение на еврозоната, може би вашите слушатели се спомнят, в началото на годината, когато беше създадено това правителство, всички партии в него, всички партии без изключение, излязоха да декларират, че България не е готова за еврозоната. Ама точно всички за това партии, ви питам, това защото, защото сега изведнъж може да, да се окаже, че а, посрещаме 1 януари 2026 година а, без правителство с ваша помощ а, и ваш живот на недоверие. Правителство, което така или иначе скрито не е искало примерно да се влезе в еврозоната, обаче ето, а, изиграли са тези карти и могат да кажат, ми направихме всичко възможно за да влезем в еврозоната. Тогава няма ли да излезе темата за а, геополитическата ори... ориентация на България на преден план и да си кажете каква я свършихме. Тази тема за геополитическата ориентация на България винаги има, но България вече и в момента е част от еврозоната. Ние имахме. то е сигурен сте, това... завършваме вече този разговор. А, сигурен сте, че това е нещо, което е гарантирано, сигурно и ясене пътя на България, и за това да бъде... може с други неща да се занимават. То, то не може да бъде гарантирано по никакъв начин, защото са възможни абсолютно всякакви сценарии. Ние няма да бъдем дестабилизиращ фактор за това. Но трябва да е ясно друго. Най-големият дестабилизиращ фактор за на България в еврозоната и за процеса по влизането ни в еврозоната всъщност е това управление. И ще ви дам веднага пример. Закона, промените в закона за еврото. С всичко, което се прие, с всичко, което се прие се поставят под огромен натиск в момента бизнес, магазини, абсолютно всички, като всички са приравнени като някакви лоши хора, които единственото, което искат да правят е безконтролно да вдигат цените. Ефекта, който ще доведе до това, тъй като нашите предложения, макар и накрая те бяха приети за така наречената турбоконкуренция, т.е. всяка сутрин всички магазини да си дават цените, за да могат хората да знаят къде да пазаруват, е това е единственото, което работи. Всичките административни мерки, с които ще се оказва натиск в момента към, а, на, на цените, всъщност дават обратен ефект. Добре, това и да ще те видим. Звучат добре за пред обществото, но всъщност не работят и никъде по света не са работили. Ясно, в тази силно критична позиция. Много ви благодаря Ивайло Мирчев. Продължаваме промяната Демократична България. Той самия председател на Да България в коалицията.